Eskiri Kanich Yulen eta Erramezala Wai Gue Goizbiriko kumitan Ahtia Dugu eta Hoxtako Jampilie ideakten ganat juitengi egin hon? Ba egin hon? da gutazten e, eta aruseko meisas jazgain ordezkaia isla uuskal eta lural antolaketaz hein bat egiten beitu siz bas zertan dire bai iparraldian lural de antolaketan lantsena edo finkatzen a diz bai horrimaduk trashnabat ezmita ximada koherenz territoriala e, duque skaleri osho gihouno likusten dugun entre uh, le ikusten les uh, ez baizik Guin euh bena es basic schooleria maduke uh, essayer comité de commune de saint herri et a Bogano di que lotu lan horri senta bon maiuno ikuntretu eta ta harimanak egun ostakotu tie eta odino hiko kalkereki teniagu bai baiagu ikoche nola nola entre le Uh, eta oitaz dezagune, hebenko lurralde antolaketa bai lehenik estatuiko agintien aber jiten dela hoik akitanian tratatuik edo eskualde bako txin eta hantik behaz heben lantuik eta behaz heben sobriet edo transizione ekolozikoa biak dia eh, ardez bezala hartuik eta horrek zer eranaidik susen iparalde juntako eta zeinantzeko lurralde entako zer kambio karrikodik hebenko lurralde antolaketan be oroko ki de ya de calé et la guerre de de Eta, eta behar diagio ahintu eh, egoitza egitia eta eh, aktivitate ekonomikoa oro eh, konstaldien izarteko partez amenibat banatu eh, barne alde hontat, jentiek eh, egunuat jinditien, eh, zain eh, eh, eta hoitazteneat hiun mila gobehea jente berri dela euskal herrilat oro eta hoike egun eh, egun zagen hoitan hamaran unabaita konstaldien de la junte de la majide la joun eta guke baiak egin eta askotako eta bai pela barnek alila jente hau la ginasi pela xe hat dann eine ganze Sandueta Clarky et a el budget du que euh Shibuko a dividi maniat euh go gu, über uh, her uh, hoita bost igon uh, gietentek urtekal uh, Shibwon oiartio uh, plan local de la vita horek yanasi uh, uh, dik be hoita bost eta ana bit uh, avant du platsen dela eta hordin uh, hoye belascheganig uh, menaskota keta beluike berdikia baskota keman besis wo bi le tresna hoy batik ko no eta gente hebreo no te bisitseje de malimba naibatuko no bilde ba die bai lantehierk ekonomiko ki eta stibeta logmentiak ke lan habo berdela honat edo xortu edo karasi edo gementik habo xortu eta jente habo honat jindarin, akti foetak gara nahi baita, honat jinditin eta horrekorkik politika hori skotin hori bai estatu gizandak. Ba ez tatuik, baina ez boskatuik? Ez ez boskatuik ez ezek eta hobano uh, lagutuk lanin, eh, lehenik ba izan duk uh, uh, senepolitiko horren mandanez uh, hartia, uh, adostasum eta uh, agertuduk eta gio, baiagulantu agerazikutugun eta bai peluien, bai skotien eta gio boskatzikotuk eta boskatzien, bom, ez da badai baduke koisegur, eh, na nahi di gale uh, begiatuben uh, Uh, hainitxek, herri hainitxek haiten niztiela aboz interesibitzen ahar, beti kusten egale egoitza abo egiten eta istoia, eta odin baduk lan bate politiko maiteko, eta boskatze hoi tranquilki gandadien, eta ohen baibeneuken ezagun, eskede uh, politiko horren bazterila helaztia. Mira Askem Boska Hogeita 25an dieke. Eh helbiadeke bai Scottan tako bai peluia. Uh, uh, eh Boskotik izan etine dake une autoskun diagabe, eh, Herriko autoskun diagabe. Eztiago naiutsu hoio noko autetxiaga, sobia uh, jardain sobia gukitxiaga eta hohoi uh, atzutu ki hoike eh uh, helasi masterila. eta hortan ustet batena adostaxtu mat eta ustedit uh, uh, uh, uh, uh, uh, Horribu zaini daien. Bias, eh, sobriete edo, uritasun edo, sobresia, hitzegarbat bena praktikoan serkambio kariko dike? Ebe, eran e, nahi dike beharko dukula lürak uh, seibus nahi tukun jabili. Uh, uh, la bontsaa en atsutoki badeago la bontsaa tako lürak begiatu eh gutxi gojanren hasar edo edo edo eh uh, nidakita eh uh, uh, zona agricole naturelle hoc bat uh, eta etxeki. eh uh, bakago ondela vanchaska de gula majuskalerino ba hoc ki una va eta hoya chutoki uh, uh, lur, lur hoy er, bat sustengi eta nei de coordine euh l'ur l'royer batateki la casu casueline eta Uh, peidashaki hoiak errazidik, uh, planukaldabita, uh, uh, hoi gantibatetaik batiagio galtu ebai uh, aložiomentek egiteko, uh, lan tegi egalt hatzen duki elur uh, enmu habo, eta hori ko bateagik urtsi nula uh, hiu gaitza hoi behatu egine uh, antolatu, eta heini hunat zamelemo, heiniak egia sorozdik, hei egia sorozdik, eraitan demezal, baina atxuritokia batiagio hor uh, lan bategin uh, uienoan uh, batetantzi hunazteko, ta orro or, or, kuntutan etxekitzeko. Justo ki, Siboko herrikipi bat eta ordezkai batek salatzen zidan, Siboko etxemplian hartzeko, agian benafarroa norokorrean beh dintzkadukek, bai azkenin, heben, e, maulen eta atarratzen baizik ez dukie egon berri egiten halko, gu herrikipietan, gaztik instalatzeko eta holako, ez dukie etxe jaikitzeko pahadaik? Uh, ez duk oso, bo, iabirki eta erranik zehimo, mandiak rapoztu olako gaiztege. Baina badukek rapoztu justokilan eh, dokumento horietane. Egan eh? nahi beita eh, horreigutuk uh, lanzen peluiai. Baina horien eh, lehenik bi, bai skotin bai peluiai bat diagnoztik bat ikinik. Ghan nahi beita zehenetan gien somat lur janum dugun askan hamaru bai egoitzen tako bai eta zonu d'aktiviteen tako. Eta herikal hori badiage. Skotin la badia ma diagio bai eh, risoldu hile uskal herri hoxuan eta bon agerasi diper forsta bi herri nausli badiela esibigun, uh, bai maule, bai atarratze, eta nesesai duke uh, bi herri hoik askar izan ditian, bena, ez dukeko hoi baizik. Uh, uh, herri hoieke bati, uh, uh, beste herri in behar, zer uh, izanik, eta hoi uh, kontutan hartuko jak, hori nabatu duk uh, degen stik hoietan uh, eginik uh, definitionen bat uh, leta surben, er nahi duke herri asean eta artio uh, Eta halden handietzen, zumaat egoitza gietzen, halden herian barnen. Eh, batuk batuk bat esbiti, emueli bat espititi bat jabilik eta horiko herian barnen. Ta, rizo, do, shai, uh, nahi, baita, baita, hur, eta riso edo schai deseverdinetan ernaibaita bailek tristate huur eta aseni sementetis toia kantiningaite miti eta horiko ez dutu Eta horiko leheni baliatuitu tuek nahi baduk uh, lur habo jamen lehen. Eh? Eri enunguien, nahi baitut. Eta horro gorki, pentsodiak, juunen gien, gainti bat eta egon geak, behako teak erandelako tashur bene horten charasi, halbesen beste, geho behar badalur amni bat ezan labai lurretan edo eh, zono agrikodon naturel hoietan, duketzak enetako zono d'aktivitea eh, eh uh, intako paske uh, baiak gimento badiakin izan. Bor la mancha a scaraba har badia, mena badia gue atshu to ke gue l'antiguia que ta empresa que la gente eh alibi sor hebenko berreseke, txarkatzenie eh badu ke chez delivat, chez de hanish baduk, txarkatzenie eh oncho hibanisa Uh, lurren behar bagenikek uh, bentseden berrien uh, sargazteko, eta bengaltuera bustu batean emaiteko, eta hor ez diagio ektar herri batean uh, proposatzeko. Eran nahi baita, uh, lehen meno lehen, beharriak eta lur uh, uh, lantegi hoien laguntzeko. Eta hoio, laboantxai, uh, sobea, eta uh, mine gingabe. Mine, bon, uh, uh, joan, Eta guela gue na dukek horrein hor hunan atzamaitia uh, bi, bi uh, eriko, eriko, uh, sibeoko ekonomien, bi zanko askar hoien laguntzeko. Eta sibe un pentsu diat berxena foran bezala behaz, uh, helbuia zerg bai shuhurtzia, bai transizio ekolojikoa dela eta uh, zerg, hiri, hinausi hoien unguian, ahalbezaim beste, hulian uh, ezartia shariak hor behitia do... Ez ez batek, bai urhentzeko abiatu dudan, abiatu dudan, abiatu dudan erraiti, bena, errandu dut domenzala, herri horiek, herri horiek, herri horiek, bai, baxo bai, bai adibidez ataratze, berdik, komerziok -ok eta servutxiek hantuketzak medeziz, toi, eta administración, eta uh, hantuketzak. Bena, uh, errandu dune mesala herriok, behar diagemen herriok, eta hoi eta bai statuiki izan duk lan taldi apetia shibiuune, uh, baie statuiki izan duk orro eta orro dorgun tian, erraiteko herri jipike, basiala bel uken, ben uh, en herriko alozo-sibosu eta o mistiganeiko djemplia. Guk uh, errandu dugu taxur hortan, en idu citadak, eta halde uh, gula, etxe un txatio egiten, egongi e franco egiten. Eh? Eta dugek emaitia uh, nolabait endroa konstruir erre txipiago er. Eh? Batuk erri sumait, e txipi sumait, guie beno bibilago, guheria heimat zabalduk. Eta gero batuk nik mandezagun txibare edo, mandezagun lakari, mandezagun erre txipi hoek uh, nahi batuk karika bibilie batutuk eta hoiek ez duki bestegizet egiten al no bat labailur baten... Uh, hartzia, egoitza berri egiteko. Eta hoiko, guen hartinik osia ketabaten txartzia dukek, eta ez diak ingue basterudziko, hoi duke, eta hoi myndok baistatu egizandek, ez dela iztugula ingue basterudziko. Eta hori segio duk. E, e, Beztel, nilukek ez guntuk eka itzi natsenal, eta beste gizat posible. Eta nahi etxe e, egoitza berri hoika ipatut jagebena, e, baduke beste, beste shaibate lanzeko, gara nahi baita, etxe berri hoik, kariketan. Uh, Bigan egon hoike uh, nuenentik hizi egiteniten mitia, eta hogetan gainen baak atszuitoki lan azkar batiaman, Baek egianan itsoia betuik uh, uh, gainti hortat bena hoi baak ge banat eta atsitoki hoakre uh, lan azkar batiaman uh, uh, sede horri biz. Eta hoiko be bi hogeita botianan boskatzeko Euskal alkargoan. Eta hoita deza egin beaz jamanpe hirit ginla goko ez